Артур Чарльз Кларк 2001. Космічна Одіссея Текст читає Сергій Оробчук Розділ третій. Академія Щойно Кристал припинив подавати гіпнотичні сигнали до їхнього мозку і проводити експерименти з тілами, як задивлений на місяць його одноплеменці вже не мали жодних спогадів про побачене і пережити. Наступного дня вони пройшли повз камінь на пашу, ні на секунду не затримуючись коло нього, ніби це неважлива і нецікава частина їхнього життя. Вони не могли з'їсти кристал, а кристал не міг з'їсти їх. Отож, вочевидь, він не вартий уваги. Унизу, біля річки, інші, як завжди, галасували і погрожували. Їхній ватажок Австралопітек із одним вухом, приблизно такого самого віку і зросту, як і задивлений на місяць, лише тендітнішої статури. Навіть зробив короткий набіг на територію ворожого племені, голосно ривучи та розмахуючи руками, щоб налякати супротивників і підтримати власну хороблість. Води в струмку тепер залишилося тільки по щиколотку, не більше, але чим далі просувався одновухий, тим більше непевним і зніченим він ставав. Дуже скоро він сповільнився, відтак зовсім зупинився, повернув назад і з удаваною гідністю почимчикував до своїх. У всьому іншому їхня щоденна рутина не зазнала жодних змін. Плем'я зібрало досить їжі, щоб прожити до наступного дня, і ніхто не помер. Того вечора кристал знову чекав на них, оточений розпульсованою аурою світла та звуку. Цього разу програма була вигадливішою і трохи відрізнялася від учорашньої. Деяких представників племені кристал повністю ігнорував, зосередивши увагу на найбільш перспективних особинах. Задилений на місяць потрапив до їх числа. Він іще раз відчув допитливого випробувача, що намагався пізнати невикористаний потенціал його мозку. Потім почалися видіння. Ці видіння могли народжуватися в кристалі чи, можливо, в його мозку. У будь-якому разі, для задивленого на місяць, вони були цілком реальні. Якимось чином звичний автоматичний імпульс виганяти чужаків зі своєї території був приспаний. Він побачив мирну сім'ю австралопітеків Вона лише в одному відрізнялася від тих, які він зазвичай спостерігав. Самець самка і двійко дітей, що таємничим чином постали перед ним, були ситі та вгодовані з блискучим хутром. Такого достатку задивлений на місяць не міг навіть уявити. Несвідомо він відчув свої ребра, що випиналися з тіла, а натомість ребра тих істот покривав лій. Вони відпочивали біля входу до своєї печери, час від часу ліниво перевертаючись на осонні, явно перебуваючи в мирі з цілим світом. Час від часу самець голосно відригував, напевне наївшись до сходчу. Більше нічого не відбулось, і після п'яти хвилин Видіння раптом зникло. Кристал перетворився на мерехтливий екран у темряві. Задилений на місяць потермосив себе, немов прокидаючись зі сну, заледве розуміючи, де він є, і повів своє плем'я назад до печер. Він не мав свідомих спогадів про те, що бачив тієї ночі. Коли замислений астралопітек сів біля входу до свого лігва, його вуха вловлювали звуки світу довкола нього, а в серці прокидався невиразний біль від нової потужної емоції. Це було невиразне розпливчасте почуття заздрості і задоволення своїм життям. Він не мав уявлення про причину такого стану. Але невдоволення заполонило його іство, і задивлений на місяць іще на один малесенький крок наблизився до людини. Вистава з тими відгодованими приматами повторювалася щоночі, аж поки не стала джерелом заздрісного роздратування в її глядача. Це роздратування породило в душі задивленого на місяць вічну гризоту. Але те, що він бачив у себе перед очима, не могло дати бажаного висліду, потрібне було ще психологічне підкріплення. Якоїсь миті в житті Австралопітека раптом відбувся прорив, про який він потім ніколи не міг згадати. Атоми його примітивного мозку сформувалися в новій комбінації. Якщо він виживе, то ті комбінації стануть вічними і разом із його генами передадуться наступним поколінням. Еволюція – страшенно повільний процес, але кристал терплячий. Ні він, ані його точні копії, розкидані по половині земної кулі, не сподівалися досягти успіху з усіма десятками груп, що брали участь в експерименті. Сотні невдач не мали значення, коли єдиний успіх міг би змінити долю світу. До наступної повні плем'я бачило одне народження і дві смерті. Причиною однієї смерті став голод, а друга трапилася під час нічного ритуалу. Намагаючись акуратно з'єднати два камені докупи, один Астралопітек раптово знепритомнів. Кристал миттєво згас, і плем'я отямилося від гіпнозу. Однак той примач щось непритомнів і досі лежав нерухомо, і до ранку, як звичайно, його тіло зникло. Наступного вечора випробувань не проводилося. Кристал досі аналізував свою помилку. У темряві плем'я проминуло плиту, цілком нехтуючи її. А наступної ночі кристал знову був готовий до роботи. Четверо вгодованих астралопітеків досі являлися задивленими на місяць, але тепер вони робили незвичайні речі. Задивлений на місяць почав дрібно тремтіти, йому здавалося, що його мозок зараз вибухне, він не хотів на це дивитися, хотів відвернутися. Але та нещадна сила, що контролювала його, не послаблювала свого впливу, він мав засвоїти урок до кінця, хоч як повставали проти цього його інстинкти. Ті інстинкти добре прислужилися предкам астралопітеків у дні теплих дощів і родючої землі, коли їжа була скрізь, хоч куди подайся. Тепер часи змінилися і спадкована мудрість віків перетворилася на бестям. Людиноподібні мусили пристосуватися або вимерти, як чимало більших і сильніших тварин до них, чиї кістки лежали схоронені у вапнякових пагорбах. Отож, бо задивлений на місяць незмигно споглядав кристал, поки його мозок був відкритий для незрозумілих маніпуляцій. Часто він відчував нудоту, але відчуття голоду було постійним. В час від часу його руки несвідомо стискалися в жестах, що визначать, його новий спосіб життя. Задивлений на місяць несподівано зупинився, побачивши, як стадо бородавочників, принюхуючись і рухкаючи, рухалося стежиною. Свині і примати завжди ігнорували одне одного, адже їхні інтереси не перетиналися. Так само, як більшість тварин, що не змагаються за їжу, вони просто трималися подалі одне від одного. Утім, тепер задивлений на місяць завмер, побачивши їх, відступив назад, потім рушив вперед, намагаючись зрозуміти свої імпульси. Немов мов снови, да австралопітек почав ниж по землі, шукаючи щось, хоч що саме шукав, він не міг би пояснити, навіть якби вмів розмовляти. Задивлений на місяць пізнав цю річ, коли побачив її. Він підібрав важкий загострений камінь, близько 15 сантиметрів завдовжки, і хоч тримати його було не надто зручно, цей камінь міг згодитися. Примаз змахнув рукою з каменем, спантиличений її збільшеною вагою. Він тішився відчуттям сили і влади. Тоді задивлений на місяць почав обережно підходити до найближчої свині. Йому трапилося молоде порося, дурне навіть за невибагливими стандартами розуму бородавочника. Хоч воно й помітило австралопітека австралепітека кутикомока, але не сприйняло мавпу серйозно, допоки вже не було запізно. Та чому бородавочник мав підозрювати цих безпечних створінь у якихось лихих намірах? Бородавочник прошкував своєю дорогою, риючи траву, аж поки кам'яний молот не знищив його невиразну свідомість. Решта стада й далі собі паслася нічим не потривожена, убивство було тихим і швидким. Інші примати здивовано захоплено спостерігали за цим дійством. Тепер вони зібралися навколо свого ватажка. Потім один із них підняв скривавлений камінь і почав гатити по мертвій свині. Інші наслідували його, використовуючи палиці й каміння, які тільки могли знайти, аж поки їхня жертва не перетворилася на брудне місце м'ясо та кісток. Відтак їм стало нудно, деякі людиноподібні розбрилися по довколішній місцевості, доки інші нерішуче завмерли над понівеченим трупом. Майбутнє світу чекало на їхнє рішення. Минуло надзвичайно багато часу, аж раптом одна з самих згодувальниць почала лизати закривавлений камінь, який вона тримала в руці. А ще більше часу знадобилося задивленому на місяць, хоч йому вже стільки було показано, щоб зрозуміти. Він більше ніколи не голодуватиме. Розділ четвертий. Леопард. Хоча знаряддя, якими їх запрограмували послуговуватися, були доволі примітивні, вони могли змінити світ і зробити астралопітеків його господарями. Найпримітивнішим із цих знарядь був ручний камінь, що збільшував силу удару, і ломака каскістки, яка продовжувала досяжність об'єкта та вберігала від іклів і пазурів розлюченої тварини. Із цими знаряддями вся та нескінчена ходяча їжа, яка мешкала в савані тепер належала людиноподібним. Проте астралопітеки потребували допоміжних знарядь, бо їхні зуби й нігті не могли розшматувати щось більше за кролика. На щастя, природа забезпечила їм прекрасні інструменти, залишалося тільки виявити достатньо розуму, щоб їх дібрати. По-перше, примітивний, але дуже ефективний ніж та пилка. Модель, яка служила наступні три мільйони років, нижня щелепа антилопи із зубами. Її істотно не до появи сталі. Ще шило або кенжал у формі рогу антилопи і нарешті скребки зроблені із повної щелепи будь-якої маленької тварини. Камінь ломака, ріг кенжал, кістковий скребок – ці чудові винаходи допомогли астралопітекам вижити. Людиноподібні швидко визнали знаряддя за символи могутності, але минуло багато місяців перед тим, як їхні неповороткі пальці навчилися, зрештою, використовувати їх. Можливо, якби астралопітеки мали більше часу, вони могли і власним розвивом дотумкати до такого дивовижного і чудового використання природної зброї як знаряддя. Проте б повстали проти них. І навіть тепер з інструментами людиноподібні мавпи могли згинути навіть в тих тисячоліттях, що пролягали від них до людини. там випав золотий шанс. Другої такої нагоди вже не буде. Їхнє майбутнє, якщо висловлюватися надто літературною, у їхніх руках. Місяць повнився і зникав. Діти народжувалися і іноді виживали. Виснажені, беззубі, тридцятилітні старі помирали. Уночі леопард забирав свою данину. Інші щодня погрожували їм із протилежного берега струмка, і племя процвітала. Астралопітеки добре засвоїли уроки. Тепер вони могли запросто впоратися з усіма інструментами, які їм довірили. Навіть згадка про голод зникла з їхніх місків, і хоча з початком полювання бородавочники стали лякливими, були ще газелі, антилопи і зебри яких на рівнині паслася сила Селену. Усі ці інші тварини стали здобиччю новоспечених мисливців. Астралопітеки більше не змулювали від голоду, тепер вони мали час і на відпочинок, і на перші зародки мислення. Це нове, краще життя сприймалося як належне. Людиноподібні не пов'язували його з монолітом, який досі стояв біля стежки до струмка. Якби вони колись і замислилися про причини таких змін, то поставили б їх на карп своїм розумовим здібностям. Та вони вже являли собі, як можна жити по-іншому. Однак жодна утопія не ідеальна, і це теж мало певні вади. Першою з них був Леопард Людожер, чия пристрасть до австралопітеків навіть посилилася відтоді, як вони стали вгодованішими. І друге – племя на іншому березі річки. Якимось дивом інші вижили, уперто відмовлялися помирати з голоду і далі дратували племя задивленого на місяць. Проблема леопарда була розв'язана почасти випадково, почасти завдяки серйозній, майже фатальній помилці, задивленого на місяць. Утім, спершу ідея, яка спричинила помилку, здавалася такою чудовою, що ватажок аж пританцював з утіхи, радіючи, що це спало йому на думку. Напевно, його і не варто надто обвинувачувати за те, що не передбачив усіх можливих наслідків. Племя досі іноді переживало лихі дні, хоч тепер це вже не мало безпосереднього стосунку до їхнього виживання. До сутінок вони не змогли нічого вполювати, і, задивлений на місяць, повів своє втомлене й роздратоване плем'я назад до прихистку на ніч. На порозі власної домівки вони знайшли один із рідкісних дарунків фортуни. На стежці лежала доросла антилопа. Вона зламала задню ногу, але ще мала сили боротися, тож шакали трималися від її гострих рогів на шанобливій відстані. Хижаки були терплячі, вони знали, треба лише дочекатися слушної миті. Але шакали геть забули про конкуренцію за їжу. Коли з'явилися людиноподібні, їм довелося втекти з сердитим гарчанням. Спершу австралопітеки також насторожено кружляли навколо здобичі, тримаючись подалі від її небезпечних рогів, а потім кинулися в наступ із палицями й каменюками. Це зовсім не був швидкий скоординований наступ. До того часу, як нещасна тварина померла, сонце вже майже сіло і шакали знову посміливішали. У душі задивленого на місця Два сильні почуття – страх і голод. Він повільно усвідомлював, що його зусилля можуть виявитися марними. Залишатися довше поза печерами було надто небезпечно. Потім, задивлений на місяць, іще раз підтвердив власну геніальність. Напруживши уяву, він подумки переніс убиту антилопу до своєї безпечної печери. Ватажок почав тягнути тушу в бік скелі, і інші, зрозумівши його намір, кинулися допомагати. Якби він знав, як важко тягти вбиту антилопу, то ніколи б не брався за це. Лише сила і витримка, успадковані від його давніх пращурів, дозволили задивленому на місяць буксувати тушу крутим схилом. Кілька разів ривучі від розчарування перед поразкою він майже кидав свою здобич, але впертість, така сама потужна, як і голод, штовхала його вперед. Інші подекуди допомагали йому, інколи заважали, а найчастіше просто байдуже рухалися поруч. Але зрештою він зробив це, в останні хвилини перед заходом сонця антилопу затягли до печери, і розпочався бенкет. Кілька годин потому, ситий до несхочу, задивлений на місяць, раптом прокинувся. Сам, не знаючи чому, він сів у темряві серед сонних тіл своїх одноплеменців і почав дослухатися. Жодніх звуків, крім тяжкого дихання навколо, здавалося, увесь світ поринув у сон. Каміння перед ходом до печери у світлі місяця, зеніті, видавалося білим, мов кістка. Навіть думка про якусь небезпеку здавалася безглуздою. Потім через якийсь час почувся шурхіт гальки. Нажаханий, але й зацікавлений, задивлений на місяць, підповз до виступу печери і зазирнув через її край. Від того, що він там побачив, його паралізувало страхом так, що протягом тривалого часу він не міг поворухнутися. За якихось сім метрів унизу просто на нього світили два блискучі золотаві ока. Ці очі так загіпнотизували його, що він заледве розібрав Гнучке – жилове тіло, яке перестрибувало з каменя на камінь. Ніколи досі леопард не забирався так високо. Хижак не звертав уваги на нижні печери, хоч мав би знати, що там теж є здобич. Тепер його цікавила інша жертва. До вищих скель леопарда вабив запах крові. За кілька секунд ніч розірвали жесткі крики астралопітеків із печери вищим. Зрозумівши, що він втратив переваги несподіваного нападу, леопард загарчав від люті. Але він усе ще рухався вперед, бо знав, йому нема чого боятися. Хижак досяг виступу перед ходом у печеру, секунду спочивав просто неба. Запах крові заполонив усе. Він наповнював його знавіснілу крихітну свідомість одним нестримним бажанням. Леопард рішуче прослизнув до печери. Тут хижак схибив уперше, бо від раптового переходу з освітленої місяцем місцини до темної печери навіть його звикли до пітьми очі мить осліпли. Астралепітеки могли бачити його силует на тлі входу в печеру ясніше, ніж Леопард міг розглядіти їх. Людиноподібні були налякані, але тепер уже не зовсім безпорадні. Геть не криючись, Леопард гарчавий бив хвостом, роззираючись у пошуках жаданої їжі. Якби він зустрів своїх жертв просто неба, у нього не виникло б жодних проблем. Але тепер примати були всі гуртом загнані в пастку. Розпач додав їм сміливості здійснити неможливе. І вперше вони мали засоби для оборони. Леопард зрозумів, що щось не так, коли відчув приголомшивий удар по голові. Він кинувся вперед. Почувся крик болю, бо кіхті його передніх лап розсікли м'яку плоть. Потім леопард відчув біль, немов від того, що щось гостре вп'ялося йому в тіло. Раз, у другий, і нарешті у третій. Він обернувся, воліючи завдати удару, але тіні вирищали і танцювали з усі біч, він не міг обрати об'єкт для нападу. Знову сильний удар поперек морди. Зуби леопарда гризнули щось біле, що напало на нього в темряві. Це виявилося лише мертва кістка. Тепер остаточне й неймовірне приниження. Його тягнуть за хвіст. Леопард обернувся, відкидаючи свого зухвалого кривдника до стіни печери. Проте, хай що хижак робив, він не міг уникнути граду ударів, які завдавали йому своєю новою зброєю незграбні, але дужі руки. Його рик болю перетворився на рик тривоги, а тривога змінилася на розпуку. Невблаганний мисливець тепер став здобичою і відчайдушно намагався втекти. І нарешті леопард припустився другої помилки. Через несподіванку та страх він забув, де перебуває зараз. Чи, можливо, він просто був настільки приголомшений і засліплений градом ударів, які сипалися на його голову, у будь-якому разі леопард хутко вискочив із печери. Він жахливо завирищав, не відчувши ґрунту під лапами. Трохи згодом пролунав глухий звук. То леопард урізався в скелі. Після цього було чути лише шурхіт камінців, який швидко затих. Окрилений перемогою, задивлений на місяць, довго танцював і жебонів біля входу в печеру. Він слушно зауважив, що відтепер увесь його світ змінився, і він, задивлений на місяць, більше не безпорадна жертва обставин. По тому австралопітек повернувся до печери і вперше у своєму житті поринув у глибокий сон. Уранці племя знайшло труп леопарда біля підніжжя скелі, попри те, що хижак помер Минув іще якийсь час, поки хтось із них наважився підступити до переможеного чудовиська, згодом вони всі оточили його зі своїми камінними ножами й пилками. На них чекала дуже важка робота, тому того дня вони не полювали. Розділ п'ятий. Зустріч на світанку. Вийдучи своє племя до річки в непевних світанкових променях, задивлений на місяць нерішуче затримався у знайомому місці. Він відчував, тут чогось бракує, але не міг згадати, чого саме. Зрештою, задивлений на місяць не став над цим надто замислюватися. Зараз його голова була заклопотана важливішими справами. Немов грім і блискавиця, не хмари і буря, кристал відлетів так само таємниче, як і з'явився. Він зник у минулому, що для астралопітеків не існувало, тож задивлений на місяць більше ніколи про нього не згадував. Ні племя, ані їхній ватажок ніколи не дізнаються, що цей кристал зробив для них. Прямуючи до струмка, вони лише на хвильку зупинилися на тому місці, де він коли стояв, самі не знаючи чому. На іншому боці струмка, на своїй досі незайманій і безпечній території, інші перші гледіли задивленого на місяць і з десятком самців його племені, чиї силуети чітко вимальовувалися на тлі світанку. Вони зчинили свій звичний галас, але цього разу їм не відповідали. Упевнено й цілеспрямовано і мовчки. Задивлений на місяць і його побратими спускалися на нижній пагорб, щоб обійти річку. Коли вони наблизилися, інші раптом замовкли. Їхній ритуальний гнів ущух і змінився на тваринний жах. Вони збагнули. Щось сталося? Ця зустріч відрізняється від усіх попередніх. Камінні ломаки та примітивні кінжали в руках членів племені задивленого на місяць не дуже їх стривожили, бо вони просто не розуміли їхнього призначення. Інші лише відчували, що тепер Їхні суперники налаштовані як ніколи рішуче, і це якимось чином їм загрожує. Процесія зупинилася на краю води, і ця зупинка підбадьорила інших. Під проводом одновухого вони знову розпочали свою бойову пісеньку. Галас тривав лише кілька секунд, аж доки перечуття справжньої загрози змусило їх замовкнути. Задивлений на місяць підніс руки високо в повітря, демонструючи ношу, яку доти закривали тіла його одноплеменців. Велику гілку на яку насаджено скривавлену голову леопарда. Пащу хижака відкрили за допомогою палиці, і величезні ікла примарно поблискували в першому промінні сонця. Більшість інших заціпеніли від страху, тож не могли бодай поворухнутись, але деякі з них почали повільно, спотикаючись відступати. Саме такого знаку й потребував задивлений на місяць. Досі, підносячи догори свій трофей, він узявся перетинати струмок. Після секундної затримки його підлеглі Захлюпотіли слідом. Коли задивлений на місяць досягнув іншого берега, Одновухий досі стояв на своїй території. Можливо, він був надто хоробрий чи занадто дурний, щоб тікати. Можливо, він усе ще не міг повірити, що це відбувається насправді. Буягуза, бо герой, хіба не однаково, коли смерть шкириться до тебе своїм жахливим вищером. Інші поховалися в кущі, здійнявши вереск від переляку, але вони повернуться і скоро забудуть про свого втраченого зверхника. Кілька секунд задивлений на місяць нерішуче стояв над своєю новою здобиччю, намагаючись усвідомити той дивний факт, що мертвий леопард теж може вбивати. Тепер він став володарем світу і не знав до пуття, що робити далі. Проте він щось вигадає.